Godmorgen og velkommen til onsdagens morgennyheder fra Jørn Vester. I dag skal vi høre om, hvilken dansk aktie analytikerne ser mest potentiale i. Vi skal også høre, hvorfor man bør overveje at kigge væk fra de mest populære elbilaktier. Og så slutter vi af med at blive klogere på, hvilken måned på året man får den allerbedste pris, hvis man er på sommerhusjagt. Du lytter til Jørn Vester morgennyheder. Mit navn er Laura Bide før vi kaster os over nyhederne, vender vi kort blikket mod markederne. For endnu en børsdag venter, og på Investorernes radar er formentlig de meldinger, som den amerikanske centralbank senere onsdag kommer med, når centralbankchefen Jerome Powell taler for den amerikanske kongres. De amerikanske aktier gik tilbage tirsdag, og når onsdagens handel går i gang, er der lagt op til en blandet åbning. Dow Jones og S&P 500 ventes at åbne flat, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks indikeres at gå frem. Hjemme i Europa er der lagt op til en beskeden stigning. Investorerne bør overveje at kigge væk fra elbilaktier som Tesla og BYD, Sådan lyder meldingen fra investeringschef Freddy Latt fra Latitude Investment Management, der forvalter omkring 750 millioner dollar. I et interview med finansmediet CNBC fortæller han, at han vil undgå elbilaktier, da han vurderer, at der stadig er 3-5 år til, at investorerne finder ud af, hvem der for alvor forknækket koden til at vinde markedet. Vi ejer ikke nogen af de elbilproducenter, og jeg tror, kapløbet for at udvikle elbiler kommer til at være profitløst for mange virksomheder herunder Tesla. Så jeg vil undgå dem alle desværre, siger han til mediet. I stedet har investeringschefen Fedus til et andet bilselskab. Freddy Lat fremhæver eksempelvis den italienske bilproducent Ferrari. Ferrari-aktien er steget 52 procent på børsen i New York det seneste år, og den seneste måned er aktien gået frem med 11 procent. Hvilke danske aktier ser analytikerne det største kurspotentiale i? Det har Euroinvestor set på i en gennemgang af, hvad analytikerne i de store børshuse mener om de største og mest populære danske aktier. Analytikerne ser et markant kurspotentiale i særligt fem aktier, viser tallene, og de er overbevist om, at en af de helt store danske kan stige op mod 90% og dermed blive næsten dobbelt så meget værd. Aktien, der er tale om, er vaccineproducenten Bavaria Nordic, som analytikerne altså ser et kurspotentiale på 90 i. i. Også servicekæmpen ISS ser analytikerne stort potentiale i med et gennemsnitligt kursmål på 35 Det samme gælder for høreapparatets selskabet G en store nord. Og hvilke andre aktier analytikerne har set sig særlig lune på, kan du finde ud af på jørenvester.dk så skal vi til boligmarkedet, hvor foråret er højsæson for fremvisninger af sommerhuse. Men der kan være mange penge at spare, hvis man venter med at underskrive købskontrakten til det helt rigtige tidspunkt. Som Euroinvestor tidligere har kunne fortælle, at det en sejlivet myte, at sommerhussalget boomer i påsken. Faktum er, at de fleste sommerhuse skifter hen i juni, mens handelsaktiviteten er lavest i vintermånederne. Og det mønster afspejler sig i priserne, viser beregninger, som Nadia har foretaget. I dag koster et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter cirka 1,8 millioner kroner på landsplan, men selv i et stabilt marked, hvor priserne hverken stiger eller falder, er der alligevel udsving i sommerhuspriserne hen over året. Sommerhuset med gennemsnitsprisen på 1,8 millioner kroner er statistisk set dyrest i juni og billigst i februar. Hvis man vælger at købe sommerhus i den dyreste måned, skal man betale en mere pris på 39.000 kroner, mens man får en rabat på 35.000 kroner, hvis man køber det samme sommerhus i februar. Det svarer til, at man som køber får en ekstra regning på 2,2% ved at købe i højsæsonen i juni, mens man får en rabat på 1,9%, hvis man er villig til at købe i lavsæsonen i februar. Det var ordene for nu. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret. Tak fordi du lyttede med.